Kanal 1 är vi där, jag spelar upp och spelar in, jag måste ha flera inspelningar. Så lite smått kaotiskt här faktiskt, då vi ska ändra tiden, men det är åt rätt håll, vi ska ta tillbaka klockan här. Jag har en klocka i min mobil och det är, är mikrovågsugnar och videoapparater och klockor lite överallt faktiskt här runt omkring mig. Så det blir mycket jobb med det. Men nu spelar vi återigen här. Vi tappar alltså kontakten med kanal 1 och 2 förut och när du föreningens server också, va? Och iP-telefonen har återigen gått sönder så felan gäller där. Ja. Ja det är ju kul när du håller på så här. Det räcker inte med massa konstigheter med tekniska problem som jag fick lösa i veckan här med mikrofoner och konstigheter och koppla om och så. eventuellt så kommer vi ringa upp Joel och fråga om han vill ta över sändningstiden. Vi ska i alla fall meddela sen när vi kommer ut på Stockholms att vi kommer att lägga ner helt och hållet. Inte ens den lilla halvtimmen blir kvar. Men nu har vi kontakt i alla fall med kanal 1 och vi har även kontakt. Jag fick starta om Kanal 2 var det väl. Vi har ju två Winamp som är igång på C-datorn. Kanal 1, ja. Och kanal 2. Då är Winamp som, nummer 2 som kör 3 extra, 4 extra. Va? Och sen har vi anslutning nummer 5 till Näradiöföreningen som också är aktiv igen här. Och sen när vi är borta från Stockholms närradio så kommer jag lägga in troligtvis en specialkanal som kommer heta 5C som ska bara köras från C-datorn. Med de här avbrotten som har varit nu så vet jag inte riktigt hur mycket som blev inspelat Utan det jag pratade om. Eller är det många som hörde någonting om det blev bortkopplat och så? Och allt det jag pratade förut här, oj, oj Det är mycket konstigheter faktiskt.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 Korta punkt nu försvann också i veckan men kom tillbaka. Och punkt nu, där fick jag inte komma in. hade inte tillstånd att komma in på den servan. Vi kan ju se... Jag ska logga ut härifrån. Vi kan ju se... Jag hade ett headset också som faktiskt fungerade att prata i om man vill det. Men det är dålig medhörning där. Och jag har inte fått någon förhandsinformation, men jag kunde se nu på Sveriges radios hemsida att man ska ändra klockan i natt, det För nästa helg har vi nämligen kommit in i kommer vi in i november månad. Och då kan ju inte vara sommartid, utan det är i natt som det sker den, den sista. Ha, ja, det är den sista. Ja, men så blir det väl, va? den sista.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 Jag kan höra lite grann på B-datorn här. Jag sände ju från C-datorn att jag lyssnade på... Jag tyckte att jag tappade bort kanal 1 där. Men den är tillbaks. Ja, det blev tydligen ett avbrott där, va? Ja, det, jag måste spela in också, nämligen. Det kan inte bara prata här. Det måste bli inspelat också. Ja, det spelas in där, ja. Fast jag vill gärna ha en inspelning på... B-datorn och där försvann det tydligen och bröts. börja en Sander ringer faktiskt in till Georg Lindberg nu och pratar lite minnen om jag, jag hade spelat in på kanal detta. en Sander är långt över 80 år, men han sände ju närradio på Stockholms närradio på 1980-talet då, under fem år, så sände ju då Framsextpartiet i Stockholm närradioprogram hade då en liten halvtimme på ja, sådär onsdag, onsdag kväll och så gick det i repris också sen på torsdag morgon till exempel då va? men man hade också eh, fa faktiskt, eh, man hade också inför valet där 85 eh, under en ganska lång period också nattsändningar som blev populära med häftiga poplåtar från Radio Nordtiden och så vidare, va? så att det blev ganska populärt det där det och framförallt de här telefon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 Det blir ganska tråkigt besked att lämna men vi kanske ska ringa upp Jörn Lindberg också och prata med honom.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 det här har varit enormt mycket tekniskt trul här. IP-telefonen är trasig och karpstripan hörde inte av sig. Internetuppkopplingen bröts och inspelningar bröts. Och vi tappar bort alla kanaler och allting här. Va? Vi kan inte ringa upp Jörn Lindberg heller. Men, uh, jag måste alltså meddela följande då att uh, Jallerhornet har ingen anknytning längre till Stockholm. Vi har ingen verksamhet nere i Stockholm längre utan vi finns uppe i Dalarna.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 Vi kan göra som mer än 13 000 besökare och lyssnare. Besök oss på sverjekanalen.com eller jallarehornet.tk Det går bra att söka på Jallarehornet och det går bra att söka på sverjekanalen också. Så får ni upp. Så Tiden är avbokad och vi har fått fakturer här. Det kommer ytterligare en faktura för sista kvartalet. Första kvartalet 2014 hade vi en sändningstid mellan 17-18.30. till 18 och 30. Men så gick vi ner från mars månad till bara 30 minuter. Och då blir det 158 kronor plus 85 kronor för förbindelseavgiften. Kvartalen blir 238 kronor. Men det som avgör att vi nu kommer att lägga ner våran närradio i Stockholms närradio 88 MHz efter mer än 26 år.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 Men vi ska ju betala det här nu, i alla fall och betala och delbetala. Och då har vi ett plöto som är 634. 252 1. Jag såg att det 634. 2,52 1. 6 3, 4. 2, 5 2 sträck. Ett. Och, eh, jag kommer strax tillbaka också. Jag var nere, här är nu då för sista gången på hela väntan och träffar Åsa. Åsa, hon tog bort lite tannsten som hade i käften. Så det är helt gjort och klart nu då. Men det ska ju betalas i alla fall då, plus undersökningen.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 Ja, jag minns ju mycket från när tid. Jag började ju på Studio 88 där på Gotlandsgatan. Den lades ju ner. Jag tror jag var i slutet på 89 som den lades ner va? Och vi började ju då under en period sända från Geo Lindbergs Studio Frekventa. Med ett undantag, en nattsändning så var det då förinspelade på kassettband. Men sen jag tror jag det var från...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 Man skulle ringa till radiodrivscentralen, kaknäs också, telefonnummer, bla bla bla. Och en liten lampa som skulle lysa också, men den gick ju sönder en gång. Det tog bara tre månader för dem att byta ut den här lilla diodlampan faktiskt. Man, man kunde se den man var ute i sändning. Och det finns bilder också från den gamla studion. Den var ju nästan fyra år då, Studio 36 och uh, Sen lämnade jag, jag, jag är ju helt Stockholm och bodde i Uppsala också ett tag. Långt ut på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 Jag kunde se här på terapibloggen som hon har att hon fick faktiskt en närkontakt med en varg. I har hade vi en vargattack som dödade får också för några veckor sedan och för några dagar sedan blir det väl så såg hon en varg cirka 50 meter norr om tomgränsen ute på ett odlingsfält där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 för kontroll om det finns någon tandsten och det, det var Åsa då helt enkelt och Åsa jobbade ju då på vårdcentralen i Långsyttan som tandrygist men dessvärre blev det ju så när jag kom upp till Långsyttan snart snart tre år sedan den 29 oktober 2011 även om skylten var kvar så var det faktiskt redan nedlagt folktandvården var nedlagd i Långsyttan och det berodde helt enkelt på att den gamle mannen då, den gamle tandläkaren, gick i pension och det fanns ingen som kunde ersätta honom och Åsa. <coughs> alltså tandsköterska också, men Åsa var ju då tandhygist här uppe. Och sen fick Åsa söka ett nytt jobb istället för landstingsägda vårdcentralen där hon jobbar som tandhygist, och söka jobb på Sveaparkens tandläkarklinik. Va? Det var parken i Hedemora. Det var hon som rengjorde mig. Och det var inte så mycket tandsten att rengöra göra faktiskt. Men det var ju jobbiga bussresor. Va? Och framförallt så var det ju nästan... Ja, det var mer än två timmar att vänta på bussen tillbaka till Långsyttan. Och stöd oss gärna ekonomiskt då. För det, det är fakturer här från närvaroföreningen som kommer att avbetalas här under vintern 2014-2015. Och det kommer ta ett tag att bli klara med de här. Plusgilekontot är 634-252-1. Alltså 634-252-1. Och betalningsmottagaren är Gunnar Andersson. Och det är jag också som är ansvarig utgivare. Vi tackar Göllingberg för ställningen från Rådde Frekventa.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 Vi har ju skapat flera nya kanaler och extra kanaler och sånt. Faktiskt. Men ja, det är dags att säga farväl snart för alla som lyssnar på Stockholms närradio bland böneutropen och kyrkorna. Och massa främmande språk som inte man fattar rätt ordet av. Så det är inte, det är inte nog med att man tagit över delar av våra förorter. Alltså, de har tagit över närradion i Sverige med bönutrop och annat, annat elände. Så det är bara att vänta på en bekräftelse här från Anders Hultman om att sändningstiden på lördagarna klockan 18-18.30 är avbokad. Och vi får inte att använda det här sändningstillståndet som finns i någon framtid utan vi hänvisar helt och hållet till internet och våran webbradiostation.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 Om ni går in på svärkanalen.com-nyheter så kan ni faktiskt se en del saker som vi säljer. Även om CD-skivor och mycket annat är slutsålt, va? Så finns ju en del böcker till exempel och även tröjer och, och annat. Sverkanalen.com-nyheter. På svärkanalen.com så kan man självklart lyssna på våra kanaler. Det kan kanal ett man hör automatiskt där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 Det låter helt enkelt ganska dåligt. Men Jag tycker faktiskt att det låter ganska bra just nu faktiskt. Men det går inte att jämföra med den riktiga kvaliteten när man har en egen server, så att säga. Det håller en begränsad ljudkvalitet. Och jag har kopplat in också här nu två stycken dubbelkassetteck som kan anslutas och komma in i en dator här och komma även ut i livesändning eller spelas in och ska väl återigen börja föra över en del kassettband här. Det är helt otroliga mängder med kassetter. Det är en del plastlådor som är djupa som nu får plats med en otrolig massa kassetter i. Det är alltså låder här, kartonger och plastlådor lite överallt med troligtvis är det flera tusen med kassettband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 lägenhet nummer två blev ganska bra för i köket kunde man få in på en kassettradioapparat kunde man få in med en antenn och liten trådantenn i köket där. Där fick man alltså en perfekt mottagning från närraden i Falun och en perfekt mottagning från närraden i Bålänge. Sen i vardagsrummet var det lite värre att få in radio Nordberg faktiskt det var lite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 Så att det är ju bara en liten halvtimme som försvinner på Stockholms Närradio här. Men eh, vi har ju hållit på nu sedan juli då 1988. Där vi började med en nattsändning. Och sen fick vi en sändningstid som var söndagar 9.00 till 9.30. Men sen skulle vi faktiskt från eh, 1990 tror jag det var. Få börja sända på lördagar istället faktiskt. Mellan klockan... Eh, 17.00 till 17.30. Nu hette vi inte i då. Utan vi hette Patriotiska kultur och musikföreningen. Problemet var ju att Maria-kyrkan hade ju tidigare sänd på dörrdagarna 17.30 till 18.00. Men lagt ner det och så var det alldeles tyst där. Och på ett möte med när närrådeföreningen så påtalade jag detta att Rade Maria, alltså kyrkan, hade upphört att sända och att Radio PKMF vill gärna ha den där tiden men eftersom tiden var bokad för Maria-kyrkan så tog det ett halvår innan Radio PKMF också kunde få överta tiden 17.30 till 18. Så det blev en hel timme och från sommaren 1994 när Radio PKMF efter ett uppehåll på några månader kom tillbaka hos Jörn Lindbergs studio så blev det då sändningstiden 17.00 till 18.30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 Och Sverigedemokraterna nere i Göteborg Borg började också sända närradio i Göteborg, men det då man sen ner men man fortsatte sända i Stockholms närradio. Och sen försvann kulturföreningen Jallarehornet i Stockholms närradio. Och kulturföreningen Jallarehornet försvann också i Göteborgs närradio. Gjallrahornet kom tillbaka i Stockholms närråde och i och med att Patriotiska kultur och musikföreningen bytte namn till just Gjallrahornet 1997 var det ju. Så att vi får ju snart tacka för oss här. Inte bara för dagens lilla halvtimme utan så småningom så får vi faktiskt upphöra med de här närrådesändringarna helt och hållet. Vi får väl ta kontakt med Joel Inberg här så småningom om vi får en telefon som fungerar och fråga ifall han vill ta över sändningstiden mellan 18 till 18.30 på lördagarna. Från och med december månad så kommer vi att upphöra helt enkelt med nära den här, den här lilla halvtimmen som är kvar. Mycket konstigheter har det varit här nu och telefonen gick sönder igen. Fast den fungerade tidigare här Tras igår och alla kanaler försvann och internetuppkopplingen bröt, och inspelningar så. Det är rätt kul faktiskt när det håller på så här. Karpstrypan dök inte upp på Skype heller idag som han hade lovat. Jag ska prata lite till här men sen blir det lite musik innan programslingar med pianoklinket kommer igång. Så varför IP-telefonen inte vill fungera, det kan jag inte förstå faktiskt. Men den är död så att säga. Det finns ingen kopplingston. Och klockorna ska ändras tillbaka en timme här. Det är faktiskt väldigt bra att vi får en normaltid som det heter. Och vädret har varit mycket dåligt här. Och det regnade faktiskt då även nu när jag kollade min låda här utanför. Jag måste nämligen gå ner till en låda utanför här. Det har jag inte varit med om tidigare i livet. Så att honet har ju lämnat Stockholm helt och hållet och finns bara här uppe i Dalarna. Och vi kommer att lämna Stockholms närråde också i december. Vi kommer nu om några minuter lämna Stockholms närråde också. Inte till någon, till någon förening utan på Gramslingan. Jag väntar på en bekräftelse från Anders Hultman om en avbokad sändningstid från och med december månad. Och vi har här nu... Några fakturer som ska betalas som sagt var och vi har då ett plusgirrokonto som är 634-252-1. 252, 634 252 Vi lyssnar på lite musik med Evert Sandin. Kommer tillbaka nästa lördag 18.00 till 18.30. Och önskar er en trevlig fortsatt lördagskväll, trevlig nordisk helg.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 Och så upp till Nockor i Åtsebrakkarsbrock Äppter det så alldeles tal från brud och kar Och Eva, var asklig, kan ni förstå Och sen är inte en enda mat i kvar Så fick vi kaffe ovanåt Och när vi sen har fått riktigt kaffedopp det var såt så stånked där vi svårt Då sa de att vi skulle ta och vår För det skulle ju bli en långdanslåt Ja, jag är vart en riktig vit, maskongkerit och dit Eva var tjoj, hej, Eva tur att mäns, jag var Jag var polska, Eva var vals, Eva inga sorger alls Och fiolar sjöngen en gäspeslek och källor bara skrek Fikern går vi ju och majstångsfester Östervin och så på vant i väster För vi ska ju visst Att vi är en duktig bil Och själva ordnar vi ju allt i Både fjolmusik och sång till Opa Ser vi en riktig underfest där och gommort i tid Och örför spelman man när de stämmer Fjolar fast det tar då tid den står och alltid skruvar Och lyssnar och skämmer och vrid Men kull och skäder Stånje, mav och löv och i krans För nu så skar och resas Och sen så skar vid dans Och stånje tog denne vick i Får den måla och få toppen smörja Får ha ju sittit uppe Till regn och till blåst och till sol och sen så får jag både ans och Lasse borre det enger och blir och Lasse Innan vi är klara får det gå Och stå man flagga och fjol Ja, nu kom den både Beckman Blörk och Tore och Edin Och klokken saknas inte Och Anna och Gunn, den skin Men karrar går om knuden Den förstår så tar en syd Klockan bara önskar Att flaska var dubbelts så djur Vixell, han har ju sina vedermödor Letekarrar som kan lyfta några rödor Säg, ska gå riktigt resligt Det får upp vår